Євген Гребінка, Мачуха і Панночка Гарний білий лебідь на синьому лимані, Гарна яскрава зіронька на світлому вечірньому небі, Але кращою за них була донька старого пана. Легше, ніж лебідь ступала вона, Веселіше, ніж божі зіроньки, Світилися очі її. А як співала вона, Соловейко в гаю замовкав. Махровий червоний мак блід перед її красою. Бог нагородив пана донькою красуни. З усього видно було, що це божий дар. Чим більше дивишся на неї, Тим більше дивитись хочеться. Була вона така незрівнянна, Як сріблистий місяць, Як море широке, Як високе небо. Давно вже померла мати панночки, І старий пан оженився на польці красуні. Зранку до вечора прибирається молода пані, вдягає золоті сукні з парчі, прикрашається чорними соволями і самоцвітами. Молода панночка не прибирається. Дві-три стрічки та широка коса розбігаються по її білих плечах. На голові вінок з полевих квітів. А всі дивляться на панночку. Забувають пишну пані. Аж блідне молода мачуха Заздрощі чорною змією обвивають її серце. Подумки пані присягається звести зі світу свою патчарку красуню. Вже на дворі ніч. В світлиці у пані горить лампада. Пані сидить на ліжку, біля неї ворожка, стара чаклунка. Багато гріхів на душі цієї баби. Даремне пані покликала її до себе. — У мене і очі черніші, і коса густіша, і голос дзінькіший. Чому ж вона краща за мене? сказала пані. Затулила білими руками лице і, ридаючи, упала на подушку. Не плач, не тужи, моя дитинко, говорила стара. Такому горю можна зарадити. Будеш миліша за неї. То поможи швидше, а то умру з печалі до завтра. Завжди, моя дитинко, спершу вислухай. Не гарячі очі, не густа коса, Не дзвінка мова і не горда хода Роблять нас красунями. Є особлива краса, Її розлито на обличчі. Ось жива краса. Коли вона відлетить, Красуня потворною стане, Теж лице залишиться, ті ж очі, Але не буде в них краси, Бо ця краса летюча. Чи бачила ти, як на просту квітку Сідає барвистий метелик? Яка чудова вона стає! Адмухне вітер, Пітнеться квітка, І нема метелика, і квітка знову негарна. Умру, бабусю, поки ти кінчиш свою мову. Втривай, дитинко. Все-таки, яка б вона не була легкокрила, Її можна спіймати. На все є наука своя. Не дарма ми дожили до сивизни. Можна дістати для тебе яку завгодно красу, навіть твоєї патчірки. Але це річ складна. Можна, бабусю, мила моя золота, моя голубко, моя сивенька, навчи мене скоріше. Для цього треба, щоб панночка померла, і то швидкою смертю. І як буде вмирати, покрити її обличчя ось цією Зачарованою хустиною. Тоді краса перейде в хустину, На мертвій залишиться простий, знеживлений образ. Тоді треба тобі умитися на ніч свіжим молоком, Втертися хустиною, І ти станеш ще краще, ніж вона. Пані вихопила з рук старої хустинку Розцілувала її і не могла вже до світанку заснути. Їй снилося, що вона вродливіша за пачерку, що всі на неї задивляються. І це їй зовсім легко отримати. Треба тільки згубити невинну дівчину. Чистий, без хмари небо над Україною. Високо горить сонце на ньому. На Вкраїні країні давно весна, Цвітуть сади густії, Цвітуть луги веселі, Цвітуть зелені береги голубих річок. Від легенького вітерцю Ниви піняться живими хвилями. Жайвір завис у небі І дзвенить срібним дзвіночком що кличе природу до молитви. Кожне зело, Кожна квіточка тихо шепочеться Поміж себе і кивають головками. Була тріця. Чисте небо над Україною. Тільки під небессі Неслась одна біла хмаринка. Це ангел Божий летів землю озирати. Зупинилась Хмаринка над Україною. Склавши руки, розпустивши крила, з усмішкою дивився ангел на чудову землю. І радісна, вдоволена сльоза скотилася з його вії. Зашуміла свята сльоза в повітрі й розсипалась Україною свіжим і теплим дощем. Марка зникла, Ангел полетів далі. Ще веселішою стала земля, Засіяла в дощових бризках, Як наречена в радісних сльозах. Все заспівало, заговорило, зраділо. Павук перестав на хвилю плести Свої страшні сіті. Вовчиця забула про здобич, і весело гралися з воченятами в молодих житах. Навіть змія, як проповзала повз людину, відвертала отруйну голову і спокійно грілася на сонечку. Здається, і людям можна було б залишити метушню і тихо та безтурботно відпочити. Так ні. Пристрасті людські плетуть сіті хитріші, ніж павук. Вони лютіші від вовчиці, отруйніші від змії. П'ять разів поцілувала пані панночку, випроводжаючи її до церкви. А до церкви було з хутора верст п'ятнадцять. І ось панночка сіла в жолочений ридван, прикрашений різними гратками і вікнами з різнобарвних скелець. Сивий козак Макар гукнув на коней, і ридван покотився з двору. Довго їхали вони, давно вже мали бути в церкві, а не видно ні церкви, ні села, тільки степ без країй. Уже сонце на полудень схилилося, а Ридван котиться далі й далі степом. Злякані стрепети свистять крильми і піднімаються з трави та купин дерези, кружляють у повітрі і знову сідають. — Куди ти везеш мене? — спитала панночка Макара. Макар мовчки махнув батогом. І Ридван помчав ще швидше. Вже вечоріє. Золоте сонце тихо схилилося на землю. Маленькі степові яструбки, Як лампадки, що миготять у бані великого храму, Під чистим небом тріпотіли крильми Золоченими останніми променями денного світла. Ось і не стало сонця. Попереду темнів чорною смугою бір. Сумно людині жити в задушній темниці. Сумно потрапити у бір вільному степовику. Нема очам волі, не видно неба чистого. Страшно стало панночці. Ардван їхав хочіш і хочіш. А бір насувався ближче і ближче. Збору віяло прохолодою, Там похмуро шепотіли зелені дуби й явори. Забилося серце панночки, Затремтіло, як пташка-полонянка в руках мисливця. А Ридван усе їде, І ось він уже в лісі стугонить колесами по дубовому корінню. Гілки зімкнулися над ними темною завісою. Сірий вовк, блиснувши очима, перебіг їм дорогу. Сумно людині степу заїхати в бір. Редван зупиниться. Панночка вийшла. Старий Макар підійшов до неї. Вся в сльозах упала панночка в ноги Макарові. Питає, де вона? І що з нею? Не плач, відповідає козак, а слухай. Твоя мачуха наказала мені згубити тебе, бридка баба. Вона думала, що козак посміє здійняти руку на таку добру молоденьку дівчину. Видно, що не бувала вона в походах і не знає козацької служби. А я гадаю, що не буде їй волі, не візьму гріх на душу. Бог з тобою, панночко, залишайся тут. Це ліси київські, недалеко і до житла. Багато тут усіляких ягід та грибів, з голоду не помреш. Тільки додому йти не думай, там твоя смерть незабарна, дай мене. Лихо не омине макар сів у ридван, і скоро гуркіт колес затих. Бідна панночка сама в лісі вночі. Страшно, панночці. По лісі бігають вовки та ведмеді, в лісі повзають змії, різне гаддя, шелестять холодні ящірки. Моторошно в лісі. А ніч усе темніша й темніша. Вже скоро північ. Пора лісовиків і вовкулак, пора, коли полетять над бором відьми бенкетувати на лису гору. Тремтить панночка, як билиночка, Йде по лісі, Шумить біля неї широке листя папороті. Тріскають під ногами сухі гілки, колючі терни дряпають її білі руки. Довге віття б'є її по ніжному обличчю, а здалеку чути якийсь гук, якийсь крик. Так і мре серце. Пала панночка на землю і довго молилася богові, гаряче цілувала срібного хреста. Благословення покійної матері. І пішла далі, вже без страху, без трепету. Чудесна сила молитви. Коли Бог нашле на вас випробування нещастями, Молітеся частіше. Молітеся від усієї душі. Будете спокійні. Почує панночка в лісі крик, вона, помолившись, йде туди, і сова, що так жалібно кричала, летить собі. Примариться їй лісовик, вона до нього і знаходить обгорів пень. Здалеку блиснули вовчі очі, вона до вовка йде та йде, а то не вовк, це вогонь. І дівчина відхнула вільніше. Скоро була біля людської оселі І сиділа в чистій, спокійній хаті, А біля неї чотири козаки, Чотири івани. Всі чотири івани були рідні брати. Чесно і славно воювали вони на січі, Багато золота здобули, та й ран чимало, а коли січ замирилися зі своїми сусідами, Вони, бачачи, що не буде роботи для їхніх шаблюк, Віддалилися в київські ліси спочити. Золота було у них багато, за три дні звели хату І стали собі в ній жити. Робити їм не треба було, гроші давали їм усе, та й що це за спочинок, коли працюєш? Ні, вони зранку молилися і їхали полювати. Після обіду спочивали, потім говорили про минулі походи, Далі вечеряли і, помолившись, лягали спати. Завтра проходило так, як вчора, чудове життя. З жахом вислухали Івани розповідь панночки про її біди і сказали. «Живи з нами, як сестра наша, в день і вночі будемо берегти тебе, і ось тобі клятва козацька, або ти побачиш мачуху біля своїх ніг, або не жити нам на світі». Тут Івани вийшли зі світлиці, лягли спати на дворі, з чотирьох боків хати. Панночка поцілувала свого срібного хреста і теж скоро заснула. Так тихо, так спокійно, як спить невинне дитя. А що ж робить мачуха? Довго чекала вона панночку. Цілу ніч не спали ні вона, ні старий пан. Все виглядали доньку з церкви, а та не їхала. В прийшов Макар і сповістив панові печальну звістку, що в степу під ноги коням підлетіло перекоти поле, що коні збісились. Закусили водила і помчали дорогою, що він упав і тільки й бачив і Редван, і панночку, що весь степ сходив, але не знайшов нічого, крім хустки. Тут Макар подав пані хустку. — Ах, боже мій, це ж справді хустка нашої донечки! «Нікому я її не віддам. Хай мені на пам'ять залишається. Любила я її як рідну сестру», — говорила ридаючи пані, — і цілувала знайому їй хустку. А я ж ніби відчувала, що з нею станеться якесь нещастя. Тричі прощалася, і коли не стало видно Ридвана, то мені так стало сумно, що хотіла її назад завернути. — Ти відчувала, моя мила нещастя наше, — говорив пан, — і мені щось було сумно увесь день. Він ніжно обійняв жону, і тихі сльози покотилися з очей його. Гінці панські поскакали на всі боки шукати панночку, та все було марно. В обід прибіг кінь без ридвана, побитий, змучений, але ні ридвана, ні решти коней, ні панночки ніхто не бачив, не чув, ніби її татари схопили. Сумна зачинилася пані у своїй світлиці. Стала перед дзеркалом і знову почала цілувати хустку панночки. Але вже без сліси крику, вона вмилася на ніч молоком, і нетерпляче накинула на своє чудове обличчя чарівну хустину. Ой, подивіться, добрі люди, була вже пані коломети свого бажання, і тут їй страшно стало. Думка, що хустина бачила останній подих її пачерки, примусила її здригнутися. З жахом зірвала вона хустинку з лиця і глянула в люстру. І на злотривозі душевній спробувала сміхнутися. Але не була це та чарівна усмішка, якою захоплювались всі і навіть сама пані. Ні, недобре скривились її рожеві губи, і якийсь злий вогонь зблиснув у них. Незадоволена вона сердито нахмурила брови, легенькі зморшки набігли на її біле чоло, і залишились там навіки. Швидше, ніж горбець встигне злетіти з даху на землю, пані споганіла. Звідчаю хотіла навіть у ставок кинутись. Але ж яка я буду страшна, подумала вона, коли вода розів'є і сплутає мою косу. Яка я буду? І пані не втопилася. Хотіла запалити дім і згоріти в ньому але і це не гарно мучилась бідолаха нудилась і не придумала жодної гарної смерті весь запал душі вилився в крику стогоні та ридання своїми біленькими ручками рвала густі коси і ще поганішою стала. Двічі пан присилав сказати, щоб не побивалась на марне. Велів звістити, що мертвих слізьми не вернеш. Тільки тоді пані заспокоїлась, як прийшла до неї ворожка й мовила, взявши за голову, Не сумуй, дитинко, сьому поможемо. Рано вранці встала панночка, умилася джерельною водицею, помолилася богові, вийшла в ліс подивитися на братів Іванів. Ранок стояв у повній красі. Сонце яскраво вигравало на росянистій темній зелені дубів і ясенів. Ці часто тінь від їхніх від розкинулися дорогою. Свіжому повітрі пахло дикою м'ятою, Сірий заєць весело стрибав у ліщині. Птахи голосними піснями вітали новий день. У гущавині свистіли дрозди І стогнали вивільги. У щах співала очеретянка І веселий кипчик, кружляючи надбором, Різкими криками своїми будив далеке від луння. Яке чудове всяке творіння, Боже! Пригарний буває і ліс. Довго дивилася панночка на дорогу, яка губилася в лісі. На дорозі нікого не було. Сумно стало панночці. Так сумно. Що ж хотілося заплакати. Раптом перед нею, як з-під землі, з'явилася старенька в синій спідниці, по столах, з патерицею в руці, з коробкою і гарбузкою за плечима. Ви, мабуть, не раз влітку бачили таких стареньких. Вони із різних країв ідуть поклонитися святому місту Києву. Підійшла вона до панночки і стала просити милостиню. — Ви, певно, на Богомілля? — спитала панночка. — Так, дитинко. — А здалеку? — Ой, здалеку, моє сонечко, самого Харкова. — І це ви все пішки йдете? — Пішки. Була я хвора, вмирала і дала обітницю сходити в Київ. Тепер Бог змилостився, Піднялася на ноги До чим якось. Терплю і голод, і спрагу. Ось вчора ввечері тут У бору впала від утоми, То так і ніч провела. — Ви голодні? Підемо ж mm -hmm. до мене, Я вас нагодую і заспокою, Сказала панночка. І скоро в світлиці Було поставлено перед старою Найліпші наїдки і напої. Панночка припрошувала стару більше їсти. Ні, не хочу, моя дитинко, відповідала. Я наїлася. Час мені вже в дорогу. Та лишіться, спочиньте. Ні, не виконую я своєї обітниці, якщо йтиму зі спочинком і розкошами. Прощавай, дитинко. Ось тобі на пам'ять золота каблучка. Візьми її. Не хочу. Бог із вами, бабуню. Візьми, кажуть тобі, не будеш каятися. Цю каблучку дала мені покійна бабуся. Вона збереже тебе від усякого зла. Як воно не було б, не візьму. — Я не перекупка якась, щоб брати гроші за вгощення. — Яка ж бо ти вперта? — Та хоч одягни, приміряй. Побачиш, як заблищить вона на твоїй гарненькій ручці. Каблучка палала, як вогонь. Панночка взяла її в руку, подивилася, і надягла на пальці. Панночка ж була жінка. Раптом їй стало погано. Очах потемніло, Груди щавла туга, Ніби важкий камінь ліг на них. Вона хотіла зірвати каблучку, Але дарма. Як змія обвилася вона Навколо її білого пальчика. Похитнулася панночка, — Юпала на землю. — Тепер пані буде спокійна, — пробурмотіла відьма і вийшла зі світлиці. Твиснула нелюдським посвистом, від якого закрутився вихор на курній дорозі, схопив вихор поганющу бабу в свої обійми, покрив її піском і листям, і вище бору стоячого поніс до панського хутора. — От розгулялась нечиста сила, — говорили брати Івани, під'їжджаючи до своєї хати, коли побачили чорний вихор. Вони злізли з коней і, прив'язавши їх, пішли у світлиці. Там лежала мертва панночка. Хоча була як жива. Рум'янець так само вкривав щоки. Опущені вії, здавалось, зараз підіймуться. Так і засвітяться з-під них двійко блискучих очей. Але вона не дихала. Марно брати її намагались збудити. Не було в ній життя. Опустивши руки, Похиливши голови, стояли Івани перед панночкою. «Марно шукали ми хлопців-молодців», — говорили вони. «Тепер не зможемо виконати даного слова, як чесні православні козаки. Дали клятву ми або померти, або принизити перед очима нашої гості її лиху мачуху». Тепер панночка померла, і нам залишається померти і так дотримати свого слова. А яка вона гарна і по смерті! Ми її не будемо ховати в землю. Жаль таку красу засипати сирим піском. Покладемо її у срібну домовину і накриємо кришталевим віком. Та поставимо просто неба. Кай Соловейко милується на красу і співає для неї солодку пісню. Кай сонце, дивлячись з височини, захоче прикрасити такими квітами свої луги. — Яка прекрасна вона, мов жива! — говорили Івани, закриваючи домовину кришталевим віком і сльози бігли по їхніх засмаглих обличчях. Чотири вершники, загартовані війною, у яких жодні тортури у Варшаві чи Кримському полоні не вичавили ні сльозинки, ні зітхання, які уміють вмерти з усмішкою, проклинаючи своїх ворогів, ці люди ридали перед домовиною дівчини. Недарма насічене було жодної жінки. Далеко над Дніпром є непролазна пуща. Клени, дуби, явори розкинули там у різнобіч свої віти, переплили їх. Сплутали й утворили одну живу зелену стіну. Сокира лісоруба ніколи не звучала у цій пущі. Не чула вона пострілу мисливця. В цьому лісі є невелика галявина. Трава, як шовк, стелиться на ній. А посередині росте дуб велетень, бідусь дубів київських. Десятеро взявшись за руки, Ледь обіймуть грубий стовбур його. Під захистком вік його Сховається від дощу сотня козаків З вірними кіньми. На цьому дубі Висить срібна домовина. В ній лежить панночка Під дубом на всі чотири боки Розкинулись мертві тіла братів іванів, вмерли добрі козаки, своїми вірними шаблюками, вбили себе і дотримали свого слова. Летить час, летить бистрий, не зупиниш його, не впростиш, не вмолиш. Осідлай, козаче, черкеського скакуна, Скачи, козаче, степом, Як добре тобі! Соколи лишаються за тобою, А час біжить швидше за тебе. Пожалій, козаче, доброго коня, Дай йому спочити. Ти зупинився, А час пішов вперед, І ні. Коли не доженеш його. Чекають люди весни, Прийшла вона квітуча, От би швидше літо, Ось і літо шумить косовицею, Чи скоро плоди дозріють, І осінь несе вам рум'яні плоди. Добрий плід, Але як порожньо в природі, От би снігу. А ось і сніг нестерпна зима. Чи скоро ти минеш, чи скоро буде весна? Так біжать роки, і все ми не вдовольнились. Дивимося заздрісно у майбутнє. Щось там таке є. Щось чорніє. Ось воно росте, наближається. Ось воно перед нами. Темна домовина. І не встигла людина озирнутися, Як пройшла життєвий шлях. П'ятдесят літ пролетіло від смерті панночки. П'ятдесят літ. Пів віку – це вже не жарт. А як швидко минули вони. Нещасний їх не пережив, Щасливий не помітив. А панночка все лежала в срібній домовині така ж гарна. Вдень над галявою кружляли лісові орли і, перегукуючись у небі, милувалися дивною смертю козаків. Вночі Соловейко сідав на зелену гілку над труною І до сходу сонця голосними піснями Розповідав темному бору про вроду панночки. У той час у воєводи київського Чорноуса Був молодий син красивий, Високий зріст і чорні кучері, Рішуча хода, Ласкава мова робили його помітним між молодих киян. Ніколи куля не пролітала у синьому небі повзгінкого сокола. Жоден кінь не смів не слухатись, коли рука чорноусинка керувала ним. — Добрий був би козак, — казали люди, — та погубить батько сина. Нащо вчити його всяким наукам? А як сяде, буває, на коня, чорноушенько, та поїде прогулятися поміж людей, і ніколи б не сказали, що він такий грамотний, такий гарний, спритний, статний. Подивіться, ось він із товаришами своїми виїжджає на полювання. Кім під ним так і тремтить, так і палиніє, піднявся дибки. Кинься бігти, сидить Чорноусенко, як цвяхом припитий. Тільки червоний верх козацької шапки закрутився у повітрі. Почув кінь на собі доброго верхівця і гордо пішов київськими вулицями. Біля Чорноусенка їдуть його товариші, і вони — хоробрі вершники. І в них коні черкеські, і вони гарні, але так, як зорі, перед ясним місяцем. Дрібним клусом їхав син воєводин зі своїми товаришами. Легка курява кучеревою хвилею розбігається за слідами їхніми. Їхня зброя блищить золотом і коштовними каміннями. Любо глянути на них. Люди скидають перед ними шапки і шанобливо кланяються. Дівчата дивляться з вікон. Ось виїхали вершники за місто, завернули до берега Дніпра. Раптом стрілив син воєводи у дику козу. Поранена вона кинулась у лісову хащу. Мисливці за нею а ліс ставав все густіший і густіший, а коза скаче все швидше. Вже всі товариші чорноусенка залишилися позаду. Кого грубою гілкою викинули з сідла, хто упав у дикий хміль і терен, Один чорноусенко скакав слідами пораненої кози, а ліс усе густішав. Ось уже кінь, що не дожне зізити. А рипляхи вколоють його в морду, він і кинеться вбік, а коза вже далеко попереду. Скочив чорноусенко з вірного коня, вихопив шаблю, побіг за здобиччю і вип'їх на галявину. На галявині серед зеленої ясної трави стояв дух. На дубі блищала срібна домовина. Під дубом лежало чотири людські кістяки. Видно було, що давно вони лежать тут. По білих кістках їхніх велися лісові дзвіночки і зеленіла трава. Криві козацькі шаблі були в руках кістяків. Підійшов Чорноусинку до срідної домовини, глянув на неї і опустив руки. А коза вже давно зникла. Перша здобич стекла після пострілу воєводиного сина. Скоро приїхали й товариші чорноусинка. Зняли з дуба срібну домовину і поставили на зелений моріжок. Чудова, як ясна зоря, — лежала в ній панночка. Рум'янець був на її щоках. Вустонька здавалося так і усміхнуться, так і заговорять. Вона склала на грудях хрестом руки. На вказівному пальці правої руки її горіла каблучка. Добре, що знав чорноусинку всіляких наук. Тільки звернув на каблучку, Зразу здогадався, в чому річ. Сказав якісь розумні слова, Схопив її з руки панночки І кинув на землю. Де прокотилася вона, Там трава вигоріла. Торкнулося дерева, Дерево всохло. Тихо розплющила панночка очі, Піднялася з домовини і сказала, «Як довго спала я!» «Тут...» «Тут я не скажу нічого, Бо я не була у лісі з чорноусинком тоді, і ніхто мені не розповів, що там говорилось і діялося. Увечері панночка вже сиділа в палатах воєводи. Воєвода і син його голубили панночку і розпитували її, і годували, і поїли, а козак-посланець, Летів уже далеко від Києва на хутір старого пана, Кликати його на радість велику І просити благословення на весілля воєводича з його донькою. «Який ти гарний, рідний мій Києве! Добре місто!» Святе місто, який ти гарний, Який ти світлий, мій сивий, діду! Що сонце між планетами, Що цар поміж людей, Так і Київ між містами. На високій горі стоїть, Зеленими садами оперезаний, Золотими маківками і хрестами храмів увінчаний, ніби святою короною. Під горою широко розлилися живі хвилі Дніпра-годувальника. І Київ, і Дніпро разом. Боже, що за розкіш! А скільки там храмів! Скільки в них багатства. Увідіть хоч у собор софійський, Ба тут цілий натовп. Тут співають, вінчають. Що ж робити? Іншим разом ми з вами роздивимося Церковні диковинки Києва. І гробниці Ярославову, І грецьку мозаїку, і багато-багато дечого. А тепер подивимось на весілля. Церква сяє у вогні безлічі свічок. Священник вінчає чорноусинка з панночкою. Навкруги натовпродичів недалеко стоїть старий пан. Він білий, як сніг. Опустившись на термтячі коліна, дякує Богу, що дав йому побачити доньку ще раз у таку щасливу хвилину. Коли молоді поцілувалися, у церкві почувся глухий стогін, і якась жінка упала на підлогу. Це була стара пані. П'ятдесят років... Зняли з її обличчя красу і свіжість молодості, і прорізала на ньому глибокі зморшки. Вона не могла пережити краси і щастя своєї падчарки, коли сама була старою бабою. Пані упала на долівку і вмерла від заздрощів. А в Києві довго ще тієї ночі гриміли веселі весільні пісні. Довго горіли вогні, довго ще бенкетували наші дідусі. Але пісні поступово замовкали, вогні один за одним погасли, все затихло. Заснув Київ, тільки біля підніжжя його ліниво тече Дніпро, та над святими церквами йдуть собі звичною дорогою божі зіроньки.